Azken bikontseiluetan gutienez, ez tabaida haundia izan da Zuraideko egian, Opozizioan den Zuraide indagian zerrendako Serge Zudairek, uartarazidu errekartia etxearen prezioa izigari apaldu dela azken urteetan, eta funtsean Zuraide arrei baino merkiago saldua izan dela promotore bati. En septambro 2015... 2005-teko irailean etxea errosteko zuraidarei egin zitzaien proposamena. Irueun mila eurotan, bi mila metro kajaturekin, eta erriko kontseiloan aztertu dugun azken proposamena, promotore batek zuen egina, irueun mila eurotan, iru mila metro kajaturekin. Guk erraiteko duguna da, batetik guri proposatu baino merkeago dela, eta gainera 1000 metro kajatu gehituak izan direra. Gratuitan. Efectivam, le domen vien dut estimea 300.000 euro avec 3.000 m2 de terre. Domen erakundeak 21.000 eurotan balioztatu behidu, egan nahi baita 29.000 euro galdu dituela urte batez. Nik Nikaini zatchimaiten dut. Egia da etxea handeatzen ari dela, baina hala ere apaltzea haundia da. Jakinaz igiezinaren metro karratua eguneko biterdiz emendatu dela, azken iru hilabeteetan. 3 dernii moi, le prix de l'immobilie, exacto Ez ulertzen beraz egikoei baino merkiago saltzea kanpoko promotore bati. Parean Thierry Sansbergosas pesak aitortzen du gogoetak egin dituztela saldua intzin, baina goitaratzen du ere ez dela eroslea hundirik izan eta ulertzen du etxea estatu zaarrean baita. Et coucher ses charres ne goera zaarra, telatua erortzeak da, infiltrazioak, Jendea ere sartu da, etxe horrekin zer egin. Etxe bizitzen gaia horzen ere, beraz alokatzaile sozial bat daitu dugu, eta ere muaz interesatuazen. Ez etxeaz, etxea botan haizuen, genetik beste etxe bizita sozialak xotitzeko. Ahatik, artean, Batibando Franz giturako arkitektoa pasada eranez, etxe hori ezintzela bota. Hara, ekoazioa piskatko pikatuazen. zen. ha egalmento fet venir l'architekto Batibando Franz, donci dit que il n'ete pa por el envisajable de detruir zo batiman. Voilà. Voilà, c'était une équation un petit peu à, à, à azkenean, Domaine de France agiturak egin estimazioan saldu duela jakin jakineratzen du Sansbego auzapesak.